mani ar-rahim allahumma rabbana rabbana allah rabbana allah qalam darimi i takon allah subhanahu wa taala wa çeshpëtimi qofshin li muhammedin sallallahu alaihi wa sallam familjen e rëshokut te ti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 si presenciva ta Allah subhanahu wa taala ajo esh certime Allah subhanahu wa taala presenciva te vetat qe ka ka edhe kete cilsi si ne vai certon kurse presenciva ta Allah esh alulu wal faupiya se yash kilat edaslia presenciva ta Allah subhanahu wa taala esh hidirimi Allah ka kete cilsi la Allah bi droha Quddan ay. <eye> Prisizivet Allah subhanu wa ta'ala asht al-galba. Kisah Allah subhanu wa ta'ala asht fitus. Prisizivet Allah subhanu wa ta'ala asht al-qina. Al-qina. Al-qina ndërsa imriti është elgani do të themi posa dhe prezenciva e cilës së Allahu subhanahu wa taala ka pasuria ajo është i posa siç është prezenciva e Allahu subhanahu wa taala al-ghayra kimi për me kalim se këtë cilësi ajo është xhelozia së Allahu subhanahu wa taala prezenciva e vetë është sa i ka xhelozi poshtë prezenciva e Allahu subhanahu wa taala është al-farh se Allahu subhanahu wa taala gëzohet poshtë prezenciva e Allahu subhanahu wa taala është al-fatr ul-fatr do të themi krijim shpikje dhe çarrje poshtë prezenciva e Allahu Subhanahu wa ta'ala, është al-ajab Al-ajab dhe në tëtë Qudit Dhe të Allah subhanahu wa ta'ala Prisil sivët e vejta është qudit tëtë nëniha Prisil sivët allahu subhanahu wa ta'ala është edhe al-adil Dhe është të cih A augmentua nga Qur'an i nga sunnete Kokë të imen dhrici Sivët allahu subhanahu wa ta'ala është të drejt dhe nukman pëdhrici Asniha Prisil sivët allahu subhanahu wa ta'ala عز والعزه العز ضد كرناريه كرناريه الله سبحانه وتعالى برسل سيته الله سبحانه وتعالى اش العزم العزم ضد بندوسيه الله سبحانه وتعالى اكو كتسيسيفه الله سبحانه وتعالى اش الاطاء والمنع Al-aqta dhanja, wal-man'u mas dhanja, si shë kohë kuptimin edhe pënges. Po ashtu prejclisive të Allah subhanu wa ta'la al-adhama, është madhërija Allah subhanu wa ta'la, nga sa Allah është më imadhi, prejclisive të Allah subhanu wa ta'la është diturija, prejclisive të Allah subhanu wa ta'la është al-atbu wal-mu'afa. Falem Allahu subhanahu wa ta'ala falem Allahu subhanahu wa ta'ala falem Allahu subhanahu wa ta'ala huwa al-razzakul fattahul al-'ali al-qabid al-basit al-khafi Allah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 Nafsi bi nurin min fuhadi Hina ma raddetto ya rabbel imadi Ligeratën nga seriali Ruga e Drejt E Ligeron Hoja inderuar Shukri Ali Hina ma raddetto ya rabbel imadi E shraqat nafsi bi nurin min fuhadi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 Lezë në ruër, vazhdojmë në medirë sërtona të cilat kanë bojnë me emrat dhe cilësi të Allahu subhanu wa ta'ala, si që kemi fillu, me tatë përgjdo emrat dhe cilësi Allahu të cilash përmenjë në Koran, asë sunet në pingamberi sallallahu a salam, duke folë rratasaj me të shpjegim të shkurt. Sante, filloj me cilësi për i cilësive të Allahu subhanu wa ta'ala, ajo është qërtimi. Allahu subhanu wa ta'ala për i cilësive të veta që i ka, ka edhe këtë c ايثوين نجو عرابة العتاب او العتب العتب او العتاب العتاب ناسبك نجو صور دلطط هذريمي ما ايوغل هذريمي ما ايوغل شكو الله ما ايوغل هذريميت الشرطيمي الله سبحانه وتعالى اقا قد سلسي نقا ديتي ابن عباسد رضي الله عنه جه ترسمتنغا في نغام بيري صلى الله عليه وسلم قام موسى خطيبا في بني اسرائيل Se Musa a.s. është ngritë dhe kanë bajtë fjallim khutbë para bivet Israel, dhe të të bëni Israel. Dhe ka ardi kush e ka pytë, fësu ilë ejun nasi alam, kanë pytë cëllin njeri është një më i dituri, kush është më i dituri. është përgjigë Musa ka thanë, fëkale anë alam, të unë jam më i dituri. Fë atab Allahu a.s. a Allahu e qërtajë. Fë atabë Allahu alih. Qarënë në hadithënë pëngë ambejlë, s.a.s. Që pëngë ambejlë, cilësanë Allahu me këtë cilësi, së Allahu e qartëj musajnë. Nën tëtë, frë cilësive të Allahu të shinka, së aj qartënë. Fë atabë Allahu alih, idhë lemjë ruddë l'ilmë ilaj, nga se nukë këtë tëj dituriyën të Allahu s.a.s. Në pasajë Allahu s.a.s. Së mësën, më shkume të kuë al-khadir, ose al-k në atë çka parme ndalla Allah subhanahu wa ta taala takimi me Musaut me i thon, nga se po dosh me thon Musa Allahu e di më së miri se kush është më i ditur janë këndon. Atë flet për atë çka e din ai, të thotë se unë më di turin këçështje ose ndonjësa çështja. Edhe pse Musa është shkute al-Khidri apo al-Khidri, ndonjë du moninga ka emrin ulemat kan thon al-Khadir ose al-Khidr. Nuk është emri i tij këto, vetë emri i tij ka polemik të madhe se çështja ka emrin. Mi po, ka ardë si pasilësis ti. Ka ardë në hadithin e Bukhariot, se emrinë që ka marë el-Khadir, ashë për e fjallës, el-Khadir i thoi në gjelbrimit. Nuk është ullë ndë një vend, dhe të se mbrapa ti, a i veni ka gjelbru. Andaj e kanë thyrën, el-Khadir. Nërsa emri ti, nuk është el-Khadir. Ka kulemi, këtulemave, fjallë shomë, rrë thë emrinë të ati, se si ka, më si më ardë, Se syqe ka pas e imë nuk dije Nërsa imë nën Khadir, ka arë në hadithin e pingamberit E ka marë nga kja, se ku është ull, a i ven ka gjelbru E a Khadiri nuk o kanë mëj ditur se Musa në gjdo qështje Nga sen i vajete dhe Bukhari o dhe tjirve ka arë Se Musa o kur ka shku të Khadiri E ka tonë me më mësu mua nga jetë që unë nuk e di Dhe ka përmendë Musa i se onë disa qështje mëj ditur se ti Dhe ti jenë disa qështje mëj ditur se onë ndotë çështja do të ghadheri u ka një ide turse musa. Edhe Allahu subhanahu ka çortu pse ka këtë diturin krejtë vetë dhe ka thon on një dituri. Ndaj ka ardhur çortimi Allahu subhanahu wa taala musa që ka ardhur hadithën e Buhariut edhe të Muslimit. Ndotë për cilësive të Allahu subhanahu wa taala që ju shumë të intereson, argumentimi është me këtë hadith të Buhariut dhe Muslimit se Allahu sma e ka çortu Musën dhe cilësia e Allahut është çortimi se Allahu çorton. Do tha se çortimi apo al-itab ose al-atb Koptimi në svejkën njësor është se hidrimi në shkallën ma të vohën. Dhe ma të ngrada ma e vohën e hidrimit është al-itabë, apo së qërtimi. Po është prejcilsive të Allahu Subhëna wa Ta'ala është al-ajjabë. Al-ajjabë dhe në tëtë qëdi. Dhe të Allahu Subhëna wa Ta'ala prejcilsive të veta është qëdi tëtë në lihamë. Në suratë sëffat, ayetën 12, belë aqibëtu o jesëkharun. Madhja që ditëm nërsa të të të të dhe. Tëtë ibnë gjeririn, tëfsejrinë ati, komentën o Qur'anët, dërratë ledzimit ajetët, ka polemik, më pot që të dhjë ledzimit janë sakta. Në ledzim është belë aqibëta o jesëkharun, ledzimi sakta është, në dërsa ledzimit jë, dhe më thome fatha, bel تياش م فتحه دلسا لزميت تيات بل عجبتو مدم و يسخرون قبتيمي با راست عجبتي محمد شيطات ابن جريري تاش اختلاف القرراء في قراءه ذلك كوبولمي كون درثان ني مسن ال لزوسهت قرانه تنيور درت لزميت هاد الايات فقراته عامه قراء الكوفه جد لزوسيت الكوفه تنيور مدامط تراقوت تكوفس كان لزوه بل عجبتو و يسخرون كان لزوه مدم çdo të them bel adhma indi wa kabura ittihadum li sharika o shban e madhe allah subhanahu allah e rrit çështje të madhe sepse te njerzit është e vogël me por allah është e madhe o qan ittihadum li sharika se se si ata e morrin allah subhanahu wa taala shak allah u thiet me ata mushrik tush mu in mabsu se koll allah partner qoshk duhetin n krijim apo na dhurim adhurote te qosh bash allah wa takzibuhum tanzili dhe si ata per gnieh shtrojn vahjina Allah subhanë vahum jesharun edhe pastaj edhe talen Allah subhanë vatala që ditët ndërse lecjus të Medines dhe Basras dhe diso nga lecjus të Kufas të të kanë lecu bel aqibta me fetha që do të të, të, të, të të ti Muhammed që ditësh me ta se që shë përgërje shtrojnë dhe prap talen dhe prap talen që të dy lecjimet njën të njohërat e ulematë Dhe më thënë të pranuar, lëzimi pranuar, andaj, lëzimi belë aqibtu është i pranuar, dhe më këta mujnë me argumëntu, së të prej si sida të Allahu subhanu wa ta'la është se Allahu që ditët, sikur ka ardhë ke ajet. Tëtë Allahu subhanu wa ta'la suratul ra'dë, Wa in ta'jëb, ta'jëbun. Nëse që ditë është i Muhammed, vërtet është për të që ditë, fa aqëbun, kaulluhum e idha kunna të rabën, është për të që ditë fjala e tyra, kërë e thënë moshregva, e idha kunna të rabën, e pasi që të bëhëm i dhej, e inna lefi këllkin gjedide, e pas të dhëtë dikriohemi për zdyte, në thotë Allah subham edhe Allah garitë tjallë, në tyra është për të që ditë. Thotë Ibn Gjer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 edhe e organizojnë ringjalljen pas vdekjes. Do thot Allah subhanahu wa taala, për cilësive të imë këtë jetë augmentohet se për cilësive të ti e ka edhe çuditë. Se çuditet. Transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, ndërsa nga argumentet nga sunneti është hadithi e Abu Hurairas. Hadithin Buhari dhe Muslim. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zorja hadithet as se një person ka art të pejgamberisallallahu alaihi wasallam dhe ka dashme jetë vend me, jet ven me prit dikush si musafir. Mi pop pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i ka pyetur gratë vetë a keni diçka për mi dhon musafirit më hor? Kan thon nuk kemi. S'ka pas pejgamberi sa son kur jon në shtëpi. Pastaj pejgamberi sallallahu alejhi wasallam për mi jetë këtë musafir më Mehmet po hëngur, kafir shoktë vetë, kan thon a ka diçka që e merr për sipër, më ia jetë një nat këtij komendit, edhe mi dhan me hëngur, me ushqye. Kan thon joni prej sahabeve on e ja rasulullah. Dhe tashku i ka thon bashkortës vet, pejgamberis saosmë kjo është për musafir i pejgamberis saosmë. A ka diçka me hangës shtëpi? Ka thon shoqja vet, nuk ka kurqan përveç ushqimit fëmijëve që e kemi. Ka thon kur të vjen mramja, merr fëmijët edhe shteni në xhum. E pastaj, kët ushimin e fëmijëve me adhunan musafirit dhe me fikë dritën që i rinë që e kanë pasë, e më bësë janë të ngronë buk, ngron, në bukë, dërsa këto më së me ngronë, e me hungrë vetë më safiri, se së kam jaftu ushtimi. E të nëjësëmon, u ka thonë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, ti personë, në dirivajat ka ardhë, aqeba, aqeba Allahu azze wa gjell, u shudita Allahu subhanu wa ta'ala, dhe se në trasmetim tjetër, dhe më thonë, të trasmetu që dhe, min fulan vo fulana nga fulani dhe fulani por veprën se ka bëu. Në dat Allahu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me kacelsu Allahun me këtë cilsi, ajo është çudi. Në dat Allahu subhanahu wa taala, siç ka transmetim tek qada ajiba Allahu wa ajaba Allahu min sani'ikum bi dhaifikum leila, Allahu washuditan me veprimin tuaj dhe me respektin tuaj që keni bën musafirit juaj nën. Poston hadithën e Buhurej raziyallahu an hadithën e Bukhariut, të të përgën vëri sallallahu alaihe sallam, ajab Allahu min qawmin, Allahu që ditët me disa njërs, jetëkuluna lë gjennëte për sëlasil, kanë mehinë gjennët bezinjër. Në të të të të të të të të zinjër, kanë mehinë gjennët. Rështëmë ghimit hadithët ka fjahtu lëmavë. Njënë prej kuptimeve është, se këta njërsë që kanë mehinë me zinjër në gjennët, të cilët janë zonë në gjihad e robë prej mushrikë dha, e pastaj kanë qëndru fejën e tyna, janë sprovu dhe kanë vdekë në zinë gjirë dhe më thonë pranga, e pastaj hinë gjennet me pranga. E thotë Allahu është që dit me disa robë musliman të cilët hinë gjennet me pranga. Ndërsa, që e kanë thonë ulemat, është që ala Allahu që ditë të më zinë gjirë, që hinë gjennet me zinë gjirë. Janë kanë thonë një gjirë, të cilët muslimant ju kanë shpal ljuft të vendeve të kufrit, në në thanët kur ka egzistu gjihadi, dhe janë zonë arabë prej më shrikve, i kanë zonë muslimantë, i kanë lidhë, e i kanë pruën vende në vendeve të vetë, e pas ta ja kanë mësu islamin, e kanë hinë islamë dhe kanë mëdikë muslimantë edhe hinë gjennetë. Me në fjallë i kanë pruën me prangë ga me ishtinë gjennetë muslimantë i kanë zonë në rabë, i kanë shpad luft, i kanë shirua të vende, kanë zonë në rabë prej mëshrikve të cilët, i kanë ngrit shpadat këndër muslimane, e pas taj kur i kanë zonë në rabë, i kanë pranu islamin, i kanë përëtsinat, i kanë bukurin e kan urtsinat, islamit, edhe kanë hinë gjennet, të të të pingan bëjtë haqëbën, është për që ditët Allahum i disë njerës, që i hinë gjennet me zinjirë. Në thotë, se muslimant, se pas ku vë ditë e kanë marrë kanë stilin islam pasi që kan i kanë zonë robë i kanë lidh me pranga, kanë hin islam e kanë vdeq musliman edhe hin xhenet ka thonë me zinxhir. Siç kemi thonë, as çdo cilësia e Allah subhanu ve teala, domethënë nuk flasim rreth monires, edhe gjithmonë përsërisim këtë, që mos më gabudi kosh, siç është edhe cilësia që tham çuditët Allah subhanu ve teala, edhe cilësia e çortimit janë prej cilësive të Allah subhanu ve teala nuk flasim për moniron nuk e krahasojmë krijesat e tjera domthonë nuk është udia Allah, e Allahut sukur çudia e yon nuk është çortimi i Allahut sukur çortimi jon që e baim do të, të ketë këto moniron an nuk flasim po e besojmë ka e fjarë që ka ardhë nga pingamberi s.a.w. dhe Allahun e cilësoj me gjithë të cilësitë se ne ka cilësu pingamberi s.a.w. nga se pingamberi është kriesa më editur më së mirë që e njefë Allahun, si që Allah s.a. nje më së mirë i vetën, si që në kalemur e me në Koran për vetën e ti edhe pingamberi s.a.w. në hadit e ti për Allahun, në gjitha të i besojmë duke mos hyr, të hyrë në anën e monyrës, monyrën e cilësive dhe emrave të Allah s. Përse se vëto Allahu subhanahu wa taala asht edhe al-Adl. Dhe se si argumentuohet nga Kurani dhe Sunneti ka kuptimin drejtësi. Qelsi Allahu se Allahu subhanahu është i drejtë dhe nuk bën pa drejtësi asnjëherë. Transmeton Buhariu dhe Muslimi nga hadithi e Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu thatë nadin penga be sa sallam se penga be sa sallam në plaçkë lufteve e ka marrë dhe e ka ndarë mesin e sahabeve. Dhe ka pas edhe në të kohë për njerëzve si shka dhe sot që i rritin gjonat dhe e tëpërojnë dojnë më të regu e gjithmonë se janë më të drejtë se gjithë ndë njëherë, në kone pingambejës nëse në kanë dohë kirasë, ku njerë i ka dashë më të regu se është majtë drejtë se pingambejës sallallalli e sallam i ka thonë pingambejës sallallalli e sallam Wallahi, pasha Allahun inë hadhi lë qisma ma udhi lëfiha këndarit Nta pengambey sallallahu alaihi wasallam monyuran edari spasuris e ka bome pa drejtsi fa qala an nabi sallallahu alaihi wasallam fa man ya'dil idha lam ya'dil allah wa rasuluh pengambey sallallahu alaihi wasallam por jes takusht ai i celi es i drejt dhe ndan drejt nse nuk es i drejt allahu dhe nuk ndan i dervuari i ti drejt elen tosa ndarja pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem është ba, edhe simena Allahu subhanahu wa taala dha se ndarret që ka bop po pejgamberit sallam sikur të ishte pa drejtësi, Allahu subhanahu wa taala me nia e kishte çortu dhe e kishte ndal nga ajo padrejtësi që kishte bën, nga se Allahu nuk e lejon pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem me bozullom tok, përkundrazi ka çu me tërë ndrejti dhe me vendos drejtësinë në tok. Andaj ka thon pejgamberi sallam, kush ka mosi mëkani drejt, nëse Allahu nuk është i drejt, edhe i dërguari i tij nuk është i drejt. عند اي ابن القيم <سؤال> رحمه الله ننينا التي كاسيده التي فد العدل من اوصافه في فعله اذا بريسيتيه ت الله هو تست اذا دريتسيا نเวراته تي ومقاله اذا فالت تي والحكم في الميزان اذا نجيم نطت الله سبحانه وتعالى في براته تي اذا فالت تي اذا نجيم باش تي دريت لوت جاف سنسي يو باشkruat الله سبحانه جل ثا تسيمنا ان لا سنكوا spray امرا وات الله العدل nukos prembrauta allahut bil adl çdo ntat nukos mir tashtin me ardikosh me anon emrin donj fmijës abdul adl robi drejtësis ka se nukos e imri allahut te l adl po cilsi e allahut tashtel adl drejtësia ndasa nukos emër i allahut subhanuhu al adl per cilsiota allah subhanahu wa taala ast al izz wal izza al izz dot krenaria Kërnarija Allahot subhanu wa t'ra. Apo nga nimi Allahot subhanu wa t'ra. Edhepse vjenë ma shumë se me një kuptim fjallë a izz. Nërsa pra emrave t'a Allahot është, ësht, e ësht, që ësht, mirët kje cilsi, se kemi thonë pra emrave t'a Allahot mirët dhe cilsia, është El Aziz, ose El A'azz. Qëtë dhjetë, janë me një kuptim, dhe janë emra t'a Allahot subhanu wa t'ra. El Aziz, edhe El A'azz. Në të të lejohët mubo emre Abd Abdul A'azz, o ذل ستي الله وتبرك ساي ميرت العز او العزه في الله سبحانه وتعالى اش ترгумент پر کتا فت انك انت العزيز الحكيم الله سبحانه وتعالى ان انك انت ورتيت تي ازات سون بقره يا عزيز غانبتاري كرناري الحكيمي و يورتي ابو في الله سوره ال عمران ايت نسج وتعز من تشاء وتذل من تشاء kândot izot engrat u izu engrat di yap kranari wtuzil man tsha dakan e posterson enesmon di yahub kranarin aba surat nisa yit nichen tratana fa innal izzata lillahi jami'a jit kranaria ita kan allah subhanahu wa ta'ala posa surat yunus ayati 65 innal izzata lillahi jami'a ash perserit vrateit jit kranaria ta kan allah باسم الله فر لله العزه جميعا الله تتقن كرناريا اجد كرناريا سوره فاتره اياته ذات ذن دا سوره المنافقين اياته 8 ولله العزه ولرسول وللمؤمنين الله تتقن كرناريا تدروارت دي دبسمطره حديث ابي هريره رضي الله عنه قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم قال الله ثت العز ازاري كرناريا است ازاري ام Këme thonse izor është rob. Dhe kemi thonse prej cilësive të Allahut kemi fol për cilësisë vendën e kapës izoriku kapët kemi fol për rreth kësaj cilësie. Dhe prej cilësive të Allahut është el-izz. Al Pe nga bejër sallallahu alajhi wasallam transmeton këtë hadith ku sin nga Allahu that el-izzu al izari. Izari jam tani rëzit vesh izor. Izori është rroba e cilën la vishet prej te kërthiza deri në gjunjë më thanë vishët të njerëzit kër robë, su kur është puna e hramit në hajj, dhe kjo Allah i thirët i zarë, kër robë thirët i zarë. Allah tëtë el-izu të al i zari, krenaria është i zarë jem, wal-kibrija u rida i, nërsa robë e cila vishët, këtë vishët i zari, në tëtë vishët e robë prej në kërthis, deri në në gjyëtë e kamës, pas taj një robë tjetër, hu dhe të në bisupë, aso i نجو ارابا الله تبارك والكبرياء ورداءي درس الارتسيا اس رداء ايما فمن يزاعلي اذبطه كشدن مكتام امر ادناي اتا نتاكو نيريو متريغو كرنار او ساي لارت سالله سبحانه وتعالى او سمه ماركيتسيلي متريغوه بارا نيرزفا wal këbria u ridai, apo më të regu me ndje madh, i lart, me sënë njëzë, nga sejanë prejcilsive të Allahot, subhanahu wa ta'ala. Sësë kërën hadithën e ibn Abbasit, radiallahan, se pëngamberi sallallahu sëmë jushlu të Allahot, duke thonë, Allahumma uldhu bi izzetik, a zëtë kërkojtë të te, me ndërmjësimin e këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë Anda Buhariu ka shtijen kapitullin se e ka përmend disa hadithe se lejohet betimin në cilësi të Allahu subhanahu wa taala dhe në fjalët e tij, siç lejohet edhe lutja me cilësi të Allahu subhanahu wa taala. Dërsa hadithën Enesit radhiyallahu an. Thot la tazalu jahannam taqulu hal min mazid. Vazdon jahannimi duke thonë, ka ditën Buharies, la tazalu jahannam taqulu hal min mazid. Vazdon jahannimi saher të dëgjojnë njerëz a 23 merito in jehenemin pri mushrik va mukatar vetmein i qat allah subhanahu wa taala urrohan len hudan jehenem sa'at hudan jehenemi thab a ka edhe tjera te celat jan per jehenem a ka ala numr am baray numri sel ash per jehenem apo anda ka numr hal min mazid hatta yadaa rubbul izzati fiha qadama de risatan deysa ta ndos zoti i krenaris fiha qadama قومن اتی جهنم فتقول قط قط وعزتك باستاي فلات جهنيمي وثات ميافت ميافت وعزتك بتاوت باشكرنارين تندا ويوزوا بعضها الى بعض ادن غستهوت جهنيم مبلوهت و مبوشت كور الله سبحانه وتعالى ما اوندوس قومه اتی جهنم postu transmetimin Abdullah ibn Masudet dhe Abdullah ibn Umeyrit radiyallahu anhuma se ngjat ecesen safa eden marwa kan bokat lutje rabbigfir warham ozot fal dana mashira watajawaz amma taalam dhe fali neikala te maqate te cila ti idin cila ti veproj inka anta alazzul akram ngaseti me kranari dhe me indeshmi transmetime sakt anzatha talgunaimani afidallahu para ulama se da ka spiegou buhariyun kafit men shaflat para aqida that wal'izzatu min sifati zatihi ta'ala ternarya avge selsiya al'izza aw shprselsiwa chaina sallahu subhanahu wa ta'ala allati la tanfakku an chenuk ndahat ga chaina allahut faghala ba bi'izzati ay fitan jitakriesa me izzatin eti وقهر بها كل شيء ذاك صندو جدجا ما كتلسي وكل عزة حصلت لخلقه فهي من ذا جدكرنا ريتيو فيان كريسة فيتي فيان غا الله سبحانه وتعالى نرسى قبتي من العزة كانت تقول المنع والغلبة المنع نطط بروي نطط الله سبحانه وتعالى me këta imbron muslimant edhe fitim në tëtë Allah me këtë cilsi edhe i fitan në tëtë me këtë cilsinë të kërënari pre cilsi vëtë Allah subhanënë wa ta'la ta është edhe al-azm al-azm ndë tëtë vendosjë Allah subhanënë wa ta'la ta eko këtë cilsi të rasmëtan unë um muselëma radiyallahu anha Ka qenë ngruaj e pengamberit sallallare i sallam Par aset i vdes burri isaj Ebu Sallama Dhe ka bo lutje pas vdekes Që kan e, e kanë dëgju hëdhitën e pengamberit sallallare i sallam Tëtën më sallam asë kur më dheq Bashkëshorti E kanë dëgju pengamberit sallallare i sallam Duk e than Ma herat Se kuj ti ndod dhe një fatkeqësi Le t'lip për të Allahu shë përblem për atë dhe ai let kërkon që Allahu t'jakop për zon t'ja zëvendëson me më të mirë. E kjo ka menduar rreth këtij hadithi, ka thënë subhanallahu, ku ka m'nsi me çka ka m'zavansu Allahu këtë bashkëshortën ta. Ka më të mirë se e Abu Selama, s'e rendohet se mezi sahabe ka një më i mirë se sa bashkëshorti i saj e Abu Selama isë dikafdek. Thotë e bona këtë dua, a Allahu subhanahu wa ta'ala t'ja zëvëndëson me më të mirë, ai ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu jamunsaiu mortu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam athot thumma azama allah li fa qultuha athar allah avendosi se on ta them at fjal at lutje dhe e thash se kam menduar rreth asoj lutjes ja kam su pengaveri sahabe me maharat e kan te xogna pengaveri sallallahu alaihi dhe se ne si do ndikuj ndo li fatkesi le thot se allahu me shpërbli na fasksin e ti dhe me ja ku pranzu me ma te mir thot ner mendova ku ka muslim me pas dikosh m ai mir se abu salama pastaj thot e thash kët lutje dhe thash fe te zawaztu rasul allah sallallahu alaihi wasallam den dodhi that u martoja me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ne ato dhe këtë si cilësitë e tjera do të besojna ndersa nuk flasin për monirën gase kjo nuk kusur te njerzit do të them për me pas këtë cilësitë e njerzit do të me pas zemër pastaj ar zemr, më ard zemër më bijnë me një çështë pastaj më vendos kështu do thot se te allah subhanahu wa taala ashtu po na besojmë te allah subhanahu wa taala se kjo është cilësia e allahut allah vendos Edha nuk ka nevojë që më fole rraf monirës dhe nuk dhe të njerëz, monirë këtë, do të thotë se kjo vendosje që bëjnë njerëz me mënyrë që bëhet këtu do të më çenin edhe te Allahu subhanahu wa taala. Allah s'na kemi përmendsa, por Allahu nuk di na çenin e lëti. S'kamu si të flasim as për cilësitë e tij, nga se besimin çenin e tij dhe cilësitë e tij është e njëjtë, nuk ka dallim. Natyrisht beson çenin e tij dhe nuk e demonirën e tij dhe nuk flet për monirën. Gjithashtu do të më beson me, me cilësitë e Allahut në imrat e tij, edhe më s'me fole rraf monirës, nga se nuk kena mundsi me ditë rraf monirës, cilësive dha çenin e Allahut, vetë ajo s'ka na ka ardh nga Allahu. Allah subhanu wa ta'ala. Pris nisivëtë Allah subhanu wa ta'ala është Al-Ata'u Wal-Man'u Al-Ata' Dhania Wal-Man'u Mas-Dhania Si shakau kubti men ëdhe Pen-Gays ëdhe praimra Allah subhanu wa ta'ala është Al-Mu'ti Dhanas Allah subhanu wa ta'ala është Allah subhanu wa ta'ala قال ربنا الذي اعطى كل شيء ان خلقه ثم هدا سوره طه الله تاتا <مؤهرا> ذاتي <جدا> ان الذي اعطى كل شيء ان خلقه جدو جان يا كا دون كل شيء جدو جان <كمؤهرا> يا كا دون كرييميني دوما ثان فورم ثم هدا باستاي كا اولزو دوما الله ييب ان اعطينا الكوثر تي يا محمد نتا كي ميدان كثر دوما بريسيفيت الله ترسا ييب بو اسطو حديثه معاويه معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه Anë huma, thëtë, se për nga bëjri sallada e sëmë këthana, hadithin Bukhari, men yuridi Allahu bihi khejran, yufaqihuhu fi dhin. Se kujtja dënë Allahu të mirën e u zënë me kuptu fejlë, ja munësën me kuptu fejlë, wa innama ana qasim. Dhe thëtë për nga bëjri sallada e sallam, unë jam qasim, unë jam ndarës. Në thëtë, a e plashka e luftë shka vjenë, a e pasuri që vjenë, unë e ndaj, unë jam ndarës wa yu'ti Allah ndërsa Allahu është ai i cili jep. Ndërsa Allahu jep ndërse i Allahu është ai jep dhe imri ti është el mu'ti. Pasto në rivajtin e Buhariu thotë wallahu el mu'ti wa ana el qasim. Allahu është dhonas ndërsa uniam daris. Andaj. Pasto hadithën Abu Huraira dhe Muslimet, Allahumma la mani 'lima a'tayt Azat ska dhe kushet pengon atë që don ti të të më dhan. Wala mu'ti li ma mana't. Aska dhe kusht që jep atë që ti don, mos më dhan. Në të ato ska muzikton pricisia e Allahut që jep edhe pengon nuk e jep. Da safiala almani, pricisia e Allahut elmani, mos dhani dhe pengem, aspo elmani ka ato dy kuptime, mos dhani dhe pengem. Kuptimi i parë është se kujt don Allahu më dhan i jep, dhe kujt don Allahu mos më dhan si jep. Në dhe qëllësia Allahot që kur dënë dikujt mësmi adhanë, sjebë. Dhe e kuptimi i ditë është, elmen vjenë me kuptimin mbrojtja. Në dhe të Allah subhanu wa ta'la i konë mbrojtja, kur të ibanë Allah menë, penges, mbrojtja, dikujt, këllësia Allahot, me mbrojt dikujt, me rrujt, me ndihmua, s'ka dikushit qëri konë mësime i bo dënë. Pashtu prej qëllësive të Allah subhanu wa ta'la, el-adhamah, أسماليريا الله سبحانه وتعالى غاس الله اشماي الماضي قرء فيال الله سبحانه وتعالى سوره البقره وهو العلي العظيم ذا يالله اشماي لارتي ذا ما الماضي باستو فيال الله فسبح باسم ربك العظيم ذا ماذرا اللهن لاذرا الله سبحانه وتعالى نيمرن ذات التماد باستو فيال الله سوره الحاقه انه كان لا يؤمن بالله العظيم اي اشتهس النكبه سنتنا اللهن اماد Në tëtë, Allah subhanu wa ta'la qëtësitë, madhërimë së Allahu është imanë. Dhe në hadithënë në nejësitë radië Allahënë, wa Allah subhanu dhithënë e kiametët, pasë rinjaldë e sërbanë, rinjaldë për nga bëjni sallallahu alaihi wa sallamë, dhe të uhët për nga bëjni sallallahu alaihi wa sallamë, dhe bëjnë sejda, dhe lafdranë Allah subhanu wa ta'la, dhe filantë madhëranë me dhishkaqëka Allahu emsan ataë, pastaj allahut that fa yaqulu wa izzati wa jalali wa azamati allahut betohet pashakrinarin tima lavdrin tima edhe madherin tima la akhrujuna minha man qala la ilaha illa allah do ta nzirri nga jahannemi ate i celit that la ilaha jamun sul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndermjetu pas lutjeve qe i ban pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndersa dashmi qe pelcilcilsevata allahut esh al azama madharia esh se allahut betohet n kit cilsin aty apo një hadithin e Ibn Abbasit radhiyallahu anhu në Buhari dhe Muslim la ilaha illa Allahul Azimul Halim Allahot, adhim, tjietr, nuk ka tadhruar tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala i cili është Azim ma i madh dhe ma i urtë ndonat edhe këtu si nuk flitet rahmanir esaj se sa është Allahu i madh formë a diskat tjetër thanë vetëm se beson se Allahu subhanahu wa taala është më i madh dhe më i urtë pricisivata Allahu subhanahu wa taala është al-Afu wal-Mu'af Falja, Allah al Allahu subhanahu wa taala, fal. Da imri ti esht el afuv. Qala Allahu subhanahu wa taala, inna Allaha kana afuwan ghafura. Vërtet Allahu eshfalës afuwan ghafura. Te di at e di falë makatet. Wa qawlu pas te fjala Allahu afallaahu anka lima adhintalahum. Allahu i that penga beysa sallallahu alaihi ve sellem. Allahu të falë ti, pëse u dhaë leje atyra. Në të të të të të ayetë e praqë munafika, Allahu subhanë vë të atët, Allahu të falë, pëse u dhaë leje atyra. Për shëto hadithi e lutës në janazë, Allahum magfir lëhu, warhamhu, wa aafihi wa afu anhu. Azat, fale makatët ati, mashiraya, dhe fale atë, prap, ka arfi ala afu. Fëjole Allah subhaën të të zarië gjështë shpikimit kësa i të cilsië, afa Allah anke li ma adhinta le hom, të të të vjenë kumptimit me anulua, me fshi. Afa të rriahul athar, thuhat njuh, afa të rriahul athar, i kan hum, i kan anulua, i kan fshi, frima, gjurët, e uttarit, në shkretin. Në ndë edhe kja, këtë cilsi e cilsi Allah këtë këptim e ka, dë në të të të të të të të të të të të t Nallat ibn Qayyim, who is the forgiving, so he forgave and expanded the earth. If he had not, the earth would have been filled with inhabitants. Since Allah is the forgiving, the grateful, he has covered all of his creatures. If he had not, the earth would have been filled with inhabitants. So this is the necessity of Allah, that he is always the forgiving, the grateful në ato nuk është selësie krijuem, dhe të gjitha cilësitë e Allahut, asnjëra nga cilësitë e Allahut nuk është e krijuem. Do të thotë, Allah gjithmonë ka qenë falas edhe para se mi kriju krijesat, edhe pasi që ka kriju krijesat, edhe masi gjithë ndezën krijesat, edhe masi i thën jannet. Në këtë cilësi e Allahut subhanuhu si gjithë cilësitë tëra. Për cilësitë tëta Allah subhanahu wa taala është di turia wala yuhituna bishay min ilmihi illa bima sha ta ta Allah subhanahu wa taala nukan muslim njerzit me di di çka nga di turia e ti per ves se at çka Allah u amson uaje patyre dhe u amson me dit apo fjala Allah subhanahu wa taala wa anna Allah bikulli shay'in alim resa Allah jzdajon edin apo sti di tur por jzdajo po sta fjala Allah innaka anta allamul ghuyub vërtetia zoti je allamul ghuyub allam vjen at formën se do thot me di tur edhe den çdo gjat ç'është e fshehtë Abo fi ala alimul ghaibi wash-shahada idituri ja saq çfshehet da saq çshihet do mthan te ghaubit da çaj se e di njerzit Si ska orden hadithin e Buhariut namazën doan istihares Allahumma inni astakhiruka biilmik ozat onq qaiti tumunsaish me zgjidh veprën me diturinë tande çe e ke do mja musu njeriu me zgjidh atë çe është më e mirë nga veprat kur njeriu nuk di se çfar më veprua per vona mosena istikhara saba lutja para te procedone me pa edhe fillon allahumma inni astakhiruka biilmik na'at me diturina allah subhanahu wa taala da allah na tsitsem me kituri gjat ce lutja posto presilciva ta allah ost al uluv wal fawqiya se jest e lart edhe as lart wal uluv apo lartësia e tij se imriti allah ost al ali ose al ala edhe al mutaali تيتن امره الله سبحانه وتعالى كان ذو الايمان كذا اولو الشان والو قهر وعلو فوقيه اولو شان نططش الله الى الار استي مدرسه مثلا نجته ان الله استي لارت نطط الله استي لارت مع مدرسه اتي والو قهر استي لارت مع سوندimin e ti ata sundon çdo gjë që ka në shtrug çdo krijesë është në sundimin e Allahut subhanuhu teala edhe uluvu fauqiyya dha Allahu vetë është i lartë me çenin e tij është i lartë do të gjitha uluvi që atë cilsi besimin këtë cilsi t'i jap me kuptuan gjitha tha an mbi atë cilsu Allahun megjitha këta me cilsu Allah subhan se është i lartë në vetën e tij domethënë Allahu është i madhreshëm dhe i lartë Pastu Allahu është i lartë me sundimin e tij dhe është i lartë apo është i lartë me çenin e tij. Dhe të besojnë ahli sunniti pas ushtas e sunnetit, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, Isma rabbikal ala, madara al-udraya, ayman azat at-tant, më të lartën. Wa huwa al-aliyyu al-azim, dhe jashtë i lartë dhe më i madhit. Wa huwa al-pasu thot Allahu wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, dhe jashtë sundimtari mbi robërit e tij. وَيَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ذَلِكَ فِرِيقٌ زُتِنِتْ يِرِچْ أَشْمْبِتَا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ تَا نْغْرِيتْ تْفْيَالَا اَمِيرْ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ ذَوَايْ پَر اَمِيرْ اِنْغْرَتْ تَا ايْ وَأَصْفِيَالَا اللَّهَ آمَنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ أَوْ يُضَاقَ رَنْسْ دِكُوشْ أَوْ مُرْتْ گارانسي نْغَايْ اِتْصِيلِي أَشْتْ نِچِيِلْ سَ نُوك دُتْ يُلْشَنْ تَوْكَا نُوك جِيتَا كْتَا فْلَاسِنْ So Allahu subhanahu wa ta'ala është i lartë, madhrinë e tij, do thot madhrohet, lavdrohet, delartsohet, pastaj është i lartë me sundimin e tij dhe në shtrimin që ka për gjitha krijesave, pastaj është i lartë me çinën e tij, do thot edhe ai vet me çinën e tij është i lartë. Siqordan hadithin Buhariu do Muslimi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: Ala ta'mununi wa ana aminun men fi as-samaa anuk pojeni besnik anuk pombesani mu nuk po jeni të bindur në besnikërinë timë wa ana aminun man fis sama dersa oniam besnik yatici jash në qiell do thot Allah subhanahu wa taala e jesi besnik pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ai jashtë në qiell ka thonë a ju s'u mbesoni musiam besnik kur aish so ka në qiell beson se uniam besnik do thot nuk gënje dhe nuk bëj padrejsi siç kaur dhëtitën e zbritjes do thot kemi fol janë kaluar rrythës se para se Allahu do të thot se Allahu zbrit në qiellin e tokës pjesën e fundit natës, në qiellin e tokës, do tha ka dikush që e kërkon nga anë diçka ti jap, do ka dikush që lutet nga anët që po përzihen lutjes atij, ka dikush që i sele ka kanë falje ta falë. Ne thotë kjo flet se Allahu subhanahu wa taala është i lartë dhe zbret qiellin e tokës. Do më thotë që tham se Allahu është i lartë me çenin e tij. Dhe siç është edhe hadithi i Isra's dhe Mirajit, ngriqja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në qiell dhe biseda ti me Allahu subhanahu wa taala, dhe obligimi namazit Për nga mberit sallallahu sallam në shirë Po është adithi i muawi imnë l-hakimin Në adithin në uh, muslimit Që ka ardhë uh, Muawi imnë l-hakim të falet pas për nga mberit sallallahu sallam Në gjamine për nga mberit Pas taj ka ndodha i gabimi gjatë namazit Iqe disë it kisë ka pos një hrije rratë namazit Dhe ka fëllë namaz Kër njënën e ka qutejshja Ka thonë alhamdullaki, ka thonë i arhamu ke Allah Alhamdullaki dhe pastaj njerëz vetm shikuan me bigëta te syrit dhe kjo e ka pa se gjithë jam tia tërheq vëritën kthi, keq pastaj ka vazhdu ka fol, ka thënë mos ju pas nana, çka keni? Pastaj ata sahabët i kanë ra djive dv vetëta me dorë kofshave, duke i thënë hesht, mos fol namaz, pastaj edhe kur e pashta heshta. Pas namazit, tat nuk ka pa edukator, më edukator se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, as nukum çertai, as nukum tafjaltsia, as nukum çoj në më tha, kjo namazi nuk është vend përfbisedën e njerëzva. E er pas kësësile me këtësile që e ka përfitu zemrën e ti, tëtë pas taj e pyta pingamberin sallallari e sallem, i thash, on e kam një robresh që banë, i karujt vend, dhe një dit ka ra uki në vend, dhe ka hangër vend, tëtë e on u bana nervaz, edhe i kam ra shuplak asaj robreshës dhe atalëshëj tash, ka dash ki me la më katën, i ka ardhë ketë që i ka rrej at, atë robrejshën, ka thonë ja Resulullah, atalëshëj tash thon, në diri, ka thonë në pengambejri sallallam, bjeri këtu. Ka ardhë në atitë në sahih muslimin, se kër e ka prue, pengambejri sallallam, e ka pyjt atë robrejshën. Ka thonë, ej në Allah, e ka pyjt ku është Allahu, kalët fisse ma, është përgjitëja e robrejshëa, se Allahu është në q thalet ant rasul allah tati e dërguar i allahut qala atiqha fa inaha mu'mina thal la shay li raya sekia ce inkabesimtara notat edhe kjo es argument se sahabet madje edhe robt te cilet s kan pas koh me shku te xhamia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me mor diturin me msu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atyra duke qen çoban ju kap shku dituria nga sahabet notat sahabet e kan kriket obligen dhe u ka msu njerveve Akidën besimin Allah subhanu wa tala, si që ka mësua, që që ka një ofë këra brejsh, që ka qenë me dhanë, ka rujt dhanë, të në kohën, ka qenë në sundimin e zotëri u të vetë, Megjithatë, ka arrit më ditë se për cilësive të Allahut subhanahu wa taala është se ai është i më i lartë, me çininën e tij është i lartë, dhe kjo flet se sahabët e kanë përcjellë këtë detyrië të robërit, e kanë përcjellët e koshurtë të tyre, të fëmijët e tyre. Gjithëbë ja kanë mësua, përndryshe s'kish pas musi kjo robëreshme e ditë, kemi u përgjigjë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe se kjo detyri na e ka kuptuar se kjo detyri, se Allahu është me çininën e tij i lartë dhe me gjitha cilësitë e tij është i lartë. Ka çinën e Johor me sinën e sahabëve dhe madhja dhe mesin e robrëva kanë qenë të njohër me cilësive të Allahu subhanu wa ta'la dhe emrat e ti të bukun poshtu prej cilësive të Allahu subhanu wa ta'la është al-ajn al-ajn kuptim gjësorë dhe në tatë sy në tatë prej cilësive të Allahu subhanu wa ta'la është se Allahu ka sy mi po vazhdo në njëjë të regull si shë vazhdo në gjitha cilësit që në po i përmendim se nuk flasim rathmoni një razë Zotat se syni i të rjesave të Allahot është të njëjtë me syni në Allahot subhanu wa ta'ala. Lejse kemi të li i shejtë, ati nuk i përnjohën askosh. Allahot nuk i njohën askosh. Argument për këta se Allahot ka përmendë syni në Koran është surat luhuda jetë të 37, Wasna il fulke bi ajunina vë wa wahjina. Dhe i ka thonë nuhit, ndërtaja anijen, bi ajunina nën kujdesin, nën shikimin ton, nën syte tona, vë wa wahjina dhe shpalis ton, vahjet. Pastaj di shpjegimin shon prej komentatorëve, madje edhe prej selefëve, kanë thonë nën kujdesin ton. Mirpo është një rregull se nuk do të thotë se nëse kuptimi i ajetit është se ndërtoi anijen nën kujdesin ton, nuk do të thotë se Allahu nuk ka sy. Se kuptimi i ajetit nuk është sy i në. Nga se kjo është argument se Allahu ka sy, se mos me paspas pas si -pas nuk e keish përmend. Ekini po ndonjëherë njeriu thotë për flet për një punë vetën Thot, ajo pun është në dorën të ime Ajo nuk e konë dorë Në të të të të konë kompetencja të veta Në të të të ajo është ka e kryjë në të punë Mi për po, në mësë me pas-pas dorë Kërës kishë mi thonë se Aja në dorën të tonë Kja është argumente Kër të të të Allah subhanu Në në synin të tonë Edhe nëse këse ko kuptimin Kuptim adekuat Se është të të shiku me synin të tonë Edhe nëse ko kuptimin në Allahu subhanahu wa taala nuk e kish përmendë sinën, se sikse ti vetë nuk jake kish përshkruajt sinën sikur mos kishte pas. Sesh ashala takrija sa do thot, kjo është kuptimi i afërt se ne po jetojmë kur thotë njeriu ka çështën dorën tema, edhe pse ndoshta se ka kuptimin e aukton thjesht se ajo është dorën e vet, është, të majtë medor, është e majtë me dorë, pashen kompetencat e tij, ka për do të thot kuptohet nga njeriu se ai person ka dorë për ndriçes se kish përmend fjalën dorë aba fi ala allahu alqaitu alayka mahabbatan minni wali tusna ala ayni ka than musa alay salam allah subhanahu wa taala se kam djuj te kam hed dashurin time mahabbatan minni kam chu dashurin nga ana natat qe musa es ba i dashur wali tusna ala ayni dhe ka dash edhe firauni edhe gruaja firaunit e kan rit dhe e kan dash allah subhanahu ka hed dashurin atë wali tusna ala ayni dhe te edukohesh në shikimin tim نطقت وكا بارسيال الله مسينين ا تي مع كيديسن الله سبحانه وتعالى اش ادكو ومصعو واصبر لحكم ربك فانك بعيوننا ذا درا حكم جكيم من الله سبحانه وتعالى فانك بعيوننا غاسيه ي بارسيالون غسيت هطور نطقت ي نن كيديسن الله سبحانه وتعالى رسمت ن بوداودي حديث تمير Nga pengambejri sallallahu alaihi sallam, se pengambejri sallallahu alaihi sallam e kal e dzukit ajet, inna allaha kana sami'an basira, vartajt allahu dha jan dha shah, fe wadha i behamahu ala udhuneh, dhe tëtki sahabiyu kur foli pengambejri në ketë mënir, tët ebna gjihtin e madh nëvejshin e ti, se allahu dha jan dha jan, po e cila teli ala ndersh gishtin se vazhdon do me gishtin tregus në sinën e tij edhe inna llaha kana semi'an basira se allah vërtet është çka dëgjon dhe she ne sadith ene is radiallahu an that inna llaha la ykhfa alaykum pe gambe sallallahu alaihi wasallam do të ju fol për dëgjolin dhe sa dëgjolli është krijes dashnjeri Dhe i ka disin. Përgjavellë sallallahu aleyhi ve sellem i thot sahabëve, Allahu nuk ju fshehet juve. Natat don më lajmërua çysh keni musiu me njëv daxhallin, që mos më masru pas daxhallit, për shkak të provimit të madh çart. Inna Allaha la kha aleykum, juve nuk ju fshehet Allahu. Inna Allaha laysa bi awar. Allahu nuk është awar. Awar do thot ai çiko disi, e një nisi i ka, si, ka huk drita e synit. Nuk sheh. Inna Allaha laysa bi awar. Në thëtë, Allah o ka disin, që të disit i polojnë, Allah o subhanu wa ta'ala. Allah o shëh me të disit, dërsa, dëgjali një në nësi i ka hub drita e sinit. Inna Allah, la akfa alikum, zotë i ju e nuk ufshejhet, nësi del dëgjali, kini mund si i menjohë, se zotë i ju e nuk ju mshejhet, inna Allah lejse bi avar, zotë i ju e nuk është avar, nuk e ka një nësi qërë. Pënga mbi sasen boni me sin kësyt e tij. Wa inal masiha ad-dajjal a'waru aylil yumnah. Dersa ad-dajjal li nyanin sy syynin ad-yaf e kachar. Nuksha, atot e ka të dalur nga vendi e ka për jashta dhe i ka hub drita e sinit. Adat Ibn Khuzaiman libna ti kitab at-tauhid qal nahnu naqul na thami لربنا الخالق عينانه سزوتيون كريوسيون قدسي يبصير بهما شمات ما تحت الثرى أتتش أشت ننتوك وتحت الأرض ننتوك السابع تسفل ننبالا أشتاط توقوس وما في السماوات العلا أذا يشكا أشتن شمات قدسي الله سبحانه وتعالى أشه ما تدسي تتي بس سيفة الله سبحانه وتعالى أشت hidrime allah ka kacsilsi dhe allah hidrohat kurdon ai thot kjo esh prej cilësive ihtiyariye që ndodhen kurdon allah kur dëshiron allah qorn quran sura taha ayatat ne qulubin tayyibati ma razaqnakum haninga te mirat që ju kemi dhënë ju kemi furnizuar me ta wala tatghaw fihi dha masatranin tok mos boni padrejsi fa yahilla aleikum ghadabi etat bath halal ele juor nota ta meritani hidrimin ta mbiu fiihlil fiihla aleikum ghadabi hidrim em nota ta allah subhanahu wa taala ssovetin evet me hidrim u me yihlil alei ghadabi per atat ce e porshin hidrimi em faqad hawa ai ast humur pasta fiala allah surat mumtahin ayat 13 allah thot ya ayuha alladhina amanu o jut celat ke li besuar la tatawallu qauman ghadaba allah aleihim mos imarni per mech poullin njerëzë domethënse qe selet nuk janë muslimanë e Allahu e pshiuon thot ngadib Allahu alai me të cilat Allahu është i hidhur. Ndat Allahu subhanuhu te cilseve po ti është se Allahu hidhrohet. Pason hadithin e Buhariu do Muslimet Karls bin Amr es salam thot se sa Allahu ka thon inna rahmatī ghalabat ghadabī. Vërtet mosira ima e ka mbulu hidhrimin tim. Ne kemi përmendim fillim se për rregullave të cilësive është se disa cilësi janë më të larta se disa tjera i em argumentoj me kët hadith se inna rahmeti ghalabat ghababi vërtet mushira ima e ka profet i e ka mbulu hidhrimin e tij mushira allahut është më e madhe se sa hidhrimi allahut subhanahu wa taala gjithashtu hadithin e shafa hadithin e ndërmjetësimit që ka ndërtransmitu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadithi është i gjatë kur gdalin njerëzit para allahut subhanahu wa taala e pastaj vjen se disa arrin deri te gjojtë disa deri ne mjedes se dikon deri te Në fëtë e mbolojnë dhjesë dhe ti, dite vështirë, e pas të i kërkojnë nga ademi, alisa su, me ndërmjetësue, me pengambartë, me rra, dhe i sa vinë të pengambari, sallallari e sallam. Mirë po, gjithë pengambartë që kërkojnë, do më thë popullë, i shkojnë të pengambartë dhe kërkojnë me ndërmjetësue, për gjigja e tyre ashtë, inë rabbi, kad në gëdhibel jo me gëdhaben, lem në gëdhab këblehu mitlehu, zoti jem është hidhru sëtë me n Lem njëgdhap këblehu, mitlehu, nuk ish hithru në do një herë në ketë monion. Wallen njëgdhap e ba'dehu, mitlehu, e asë që do të hithruhet pas kësa i dite kështo. E i kanë përmejnë mëkatët e vetë, apo gabimet e vetë, si se një penganë barë, Ademi të bar, ademit, alisem këshkojnë më ndërmjesu, me kërkun nga Ademi më ndërmjesu që Allah me kalu, me fillu e gjykimin, që me eqës njerëzit më shpetë, ose në gjennet, ose në gjëhen Ajo është ngronia e pemës. Dhe kam frikë me dal para Allahut me ndërmjetësues, se Allahu s'i dhruu sot një hidrim, çka s'është i dhruu asnjëherë përpara, as se do të hidhrohet ndër rrah. Andaj s'ka mundësi hi më himë ndërmjetecu për ju. Natat kërkon vetëm sa shkarkon hadith Allahu me selim selim apo nafsi nafsi, qoftë gjithë pejgambert kanë më bë lutje që Allahu më shpëtu vetë, vetja ime kanë më thënë, vetja, vetja kanë probleme veten e ti çdo pejgamber e ka gabimet e veten ndër i gabimet të veten. Mu saali alayhis salam për atë personin që e ka mbij të padashit që i kam thonë, ka thënë ka mbij njërin pa kur farhake Ibrahim alayhis salam për disa gënjeshtra që ai ka bërë, ndonëse gjithë ata pejgamberë kanë frikë me dal para Allahut, me dërmjetësuar për të gjithë për shkak të disa gabimeve të vogla që ata i kanë ata për të cilat janë penduar. Ndërsa dhe sa të ve pejgamberi alayhis salam ai dërmjetëson, më po argumenti është këtu se na dit ka ardh që pejgamberi alayhis salam me cilson Allahun më hidhrim. Nën thot se atë ditë Allahu ka më qenë i hithrum Që asë një herë së shithru ashtu Asë që do t'i dhërohet pas asë i ditë ndë një herë Në të më nirën e dhërim të manë Andat aqida, të tahaviju në libra në ti akida Akida të tahaviju e thad Wallahu jagdabu wa jarda La ke hadin min alvara Allahu hithrohet edhe kënachet Jo si kur kërje sa tjera Në thad Allahu precisivit i e ka se kënachet Dhe rratë kësë i silsije na nuk di më nirën e saj Po e besojnë se Allahu kënach Gjithashtoj besoim edhe se Allahu hidhrohet edhe nuk dimë flasim rathmoniras nga se Allahu nuk na ka lajmëru se si është monira e hidhrimit i tij. Tevezivete Allahu subhanahu wa taala esht el galba. Se Allahu subhanahu wa taala esht fitus. Fitans de zon son don bita, kalam bita, ambizatron. Allahu wallahu ghalibun ala amrihi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Karë, Wallahu galib, në të të të fitus, i gjithë dë gjëllë atë, dë dë të të të, Allah subhanu atë shkëarë në komendë, në dalibun ala amri, se Allah subhanu a ta'ala, gjdo urdën që ka abdë, gjdo vejë, për që të në vepru, ajo kryhet. Në të të të të s'kohë musih dikosh me pengua. U lakin, e këtëra nësila alemun, mi përshumë për e njëzve këta nuk edhin. Pashtë të fjallë, a këtëpë, Allah lë aglibënën e e ka gjyku këtë qështë, e qysh në lachuk mahfodh, e ka regjistru këtë qështë, se fitarja, apo mbisundimja, apo zatrimi, fitarja e fundit, është e imja edhe të dërguarve të me. Në dhëtë, e lë galba, vjen me kuptimin sundim, dhe më dhëmë bizatrim, dhe vjen me kuptimin fitara. Si që orë, le agliban në ana vë rusuli, dhe të fitaj one dhe të dërguarit e me. Poshtë prezenciva te Allahu subhanahu wa taala është elgina. Ndërsa emri i ti tij është elgani. Domethën i pasur. Dhe prezenciva te tij se Allahu subhanahu wa taala ka pasuri dhe ai është i pasur. Thot Allahu subhanahu wa in khiftum a'ilatan fasawfi yunikum Allahu min fadlihi. Nëse keni frikë nga varfëria, atëherë dini se Allahu do t'ju pasuron me dhuntin e tij. Natat prezenciva te Allahu se ai është i pasur dhe i pasuron kando aje. قوستو فjala Allah wallahu al-ghaniyyu al-hamid sa Allahu ost i pasuri dhe ost hamid i falendëruar. Pasto fjala Allah wajadaka ailan fagna i thot pejgamberi sa selam sura duha te kam jet te varfër Allah te ka jet te varfër te ka pasurua. Pasto traditi pejgamberi sa selam Buhari dhe Muslim waman yastagni yughnihillahu kush tregohet i pamvarr nuk lakhman Allahu e pasuron. Në kus nuk lakhman Allahu subhanahu wa taala e pasuron. Ta Domethë hodhja është më e gjatë, mi po kesh pjesa e fundit e hadith. Pas hadithëve uraira rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa that ana aqna ash-shuraka'i anish-shirki. On jam ma e posriman, i panaveshmi por shok. Ma i panaveshmi por shok, nde ma po par pa partner. Pjesa e hadithit transkripton muslimi që shqeqëllë islami ibn Temijet që shqeqët rasbetani ibn Qajimi, wal faqru li wasfun dhëtin lazimun ebada. Muë të cilsi e imi është varfurija, në të cilsi e njëriju të është varfurija dë është pandat. Sa të dajnë me pas është të varfur, që ishtë inje vajshën për Allahën Subhanu wa Ta'ala, në të dhët nukët ndahat. Këma anë nël gina abadan wasfun lehu dhëtijun, siq është prej cilsi dhe të Allahë Sa Allahu është i pasur, i pa nevojshëm në gjërinë e tij dhe është e pandarkë secilsi nga Allahu subhanahu wa taala, do thotë Allahu para se me krijuo tokë, qiell ndër krijut kur ku vlatëma ajkasin, e ka pas këtë cilësi, do thotë pasurinë, i pa nevojshëm, s'ka nevojë për kërkan, është i pasur, edhe pasi që i ka kriju Allahu prapë është i pasur, s'ka nevojë për te. Na përmejnë, dhe, para, të. Ne e kemi përmendin fillim derës së parë kur do më fillon tauhid, domethën besimi Allah në Allahu se është i pasur, këso do thotë se ka çin ndonjë rivafe, pastaj është bëj pasur. Për kundra zi, të Allahu është të cilësi, Allahu të pandarë në qenjën e ti, se Allahu ka qenjën i pasur gjithmonë, dhe asë një herë nuk ka qenjën i nevojshën për dikan, asë që ndodhë me qenjën i nevojshën për dikan. Ndërsa një rio, cilësi e ti është së është i varëfër, Ju e them wallahu gani u antum ul fuqara Allahu ste pas surjeni te varfur aste i varfur i nevojshm gjithmon as nje herse ne kalam sa do te mi don Allahu subhanahu wa taala sa do te mi don munsi e kompetenca kret prap os im vorr prej Allahut subhanahu wa taala andaj gjithmon aste i varfa ndersa Allah se si e ti Çi statitë më të mia është e pandar, gjithmonë ka çeni pasor, asnjëherë s'ka çeni varpor. Kjo nuk ndodh vetëm te njerëzit, është i varr, pasoj pasurohet më, por prapë me varfëria të pjesë atij, domethënë se është i nevojshëm për Allahun subhanahu wa taala. Siç është precizësia e Allahut subhanahu wa taala al-ghayra, që më për me kalimthi këtë celsi, ajo është xhelozia se Allahu subhanahu wa taala precizësia e vetë është se ai ka xhelozi. Edhen këtë selësit siç janë selësit e tjera, besojmë Allahun subhanahu wa taala duke mos folur rahmoniras, thotë se ka këtë selësie dhe njerëzit e kanë këtë selësim, por nuk do të thotë se selësia e Allahut është e ngjashme me selësitën e njerëzve. Kurse se Allahu ka këtë selësim, e pa selësia ti nuk i punjon selësive tona, as selësitë tona nuk punojnë selësia e Allahut subhanahu wa taala, elaysake miti shayen wa huwa as-sami'ul basir, sikur ai nuk është as kusht dhe ai dëgjon çdo gjallësh, dëgjon. Hadithe e Buhairas radiyallahu anhu ان الله تعالى يغار وغيره الله تعالى ان ياتي المرء ما حرم الله عليه الله جل جلاله طه پیغمبرته ورته الله جل جلاله الجلوزياتي است كور روبي apo persone iban mokatat jona ce Allah subhanahu wa taala yakandalu posu hadithna sa'd ibn mu'adh ubadas e kimi parmeit kur sahobat yan habitme e jelozine ki sahabiu ka thënë pengamberi sallallahu sën kanar dhe kanë lemru pengamberin për të gjërezinë e sadit, ka thënë e të aqëbune minë gajret i sadit, apo që ditënimi gjërezinë e sadit, fëvallah e le anë agjerë, Pasha Allah në onë jam më gjelesë se ajë, Wallahu agjeru minni, dërsa Allahu është më gjelesë se onë min është dhe gajratë Allah, harëm e lë fëvahish, ma dhahra min hawa më batan, për shka të gjelesi që e ka, Allah subhanu wa tala e ka ndaluë vejprat të këqqia, shka shihën dhe qka nuk shihën, dhe vazhdo në pasaj hadithi, më të në kjo është dëshminja pjesë e parë hadithet, dëshmonë për këtësitësi, sa Allahu subhanu wa Posto presësiva te Allahu subhanahu wa taala esht el Fath. Dosa praim lavata Allahu subhanahu wa taala esht el Fatah, ndersa kemi thon prej rregullave, ose prej ajmrit Allahu të nzirrim përfitojm cilësin, kuptojm se çfar cilësia ka Allahu. Ai esht Fatah, Allahu ka imin Fatah, njerëz morën emra, morën Abdul Fatah, Rabb el Fatah, ndersa cilësia ti esht el Fath. Ndersa Fath, ndu domethën hapje. Vjen me kuptimin fitore ose çlirim ose hapje. Rbe naftah baina na wa baina qawmina bil haqq azzhab hub juka masneva da populit ton me te vërtetën wa anta khairul fatihin ngaset ti je masmiri që gjykon dhe masmiri që çliron dhe masmiri që e hap çështjet pasto fjalat allahu huwa al fatahul alim dhe allah subhanahu wa taala është i hapur dhe i ditur ma yaftah allah linasi min rahmatin fela mumsika laha dhe sa allah wata je hap nga mëshira E ti për njerëzit, s'ka dikush që e pëngon Në tatë Allah është për imrat e ti është fetah Hapës në më thënë e hapë mëshirën e ti Dhe i përfshin njerëzit me mëshirë Kanë ndonë, s'ka dikush që e pëngon Sis ka ardhe në hadithin e pingamberi sallallar e sallam Transmetën e buhurera Që fletë pas Musaot Alehi sallam pas zedekis Musaot Ka ardhë Jusha ibn Nun Që janë obligu me hi e ben Israel të në kudës Dhe nuk kanë dash me E movan ka ardhjusha ibn Nun dhe ki ka fillu e luftën gjihadin dhe kanë shliru ben Israel të kanë hyen kudës me udheqen e këti. E ka qenë koha pas namazit i këndijës. Pas namazit i këndijës, ka dash me hië mbramjën dhe se mbas mbramjës me përëndimin e djilët është ndalue lufta. Ka thonë Allahu ma hbis alejna ozat për ngaje ndale djilin mështë përëndan. Fa habiset hatta fatah Allahu alej dhe... Pejgamberi sa selam se Allah ka pengu diellin nuk e ka lënë me përandu derisa i ka dhon Allahu çlirimin. Do ta fatah Allahu alei deysa Allahu ka hab luftën. Do tha e ka, ja ka dhon çlirimin. Do tha për cilësive të Allahut është El Fatih. Fatah. Apo hadithi pejgamberisau selam thotë, "Njom për luftrave, pejgamberi sa selam u tha sahaba, la atiyan hadhi ar-raya rajulan yuhibbu Allahu rasulahu, neysar do të jap flamurin, njani domethënë komandan me gjith flamurin." Njënët nga sahabë dhe një njëri që ka adonë Allahun dhe pengamberin sallallare sallam Nesër me tja ka adonë Aliut radi Allahan dhe thët Jeftah Allahu le alajedej Ka thonë pengamberi Allahu dhe, tahap, dhe dhejnën, të hap dhe të qëtiran dhe nden me duart e ti Me duart e ti Nëndër thët Ibn Qajime rahimahullah وكذلك الفتاح من اسماءه قال استو بريم روت الله تاش الفتاح والفتح في اوصافه امراني درسان سلسلهتي الفتح قدي كوبتيمه فتح بحكم وهو شرع الهنا نيون الفتح نشتريمسك است من الشريعات تصلنا كتشوا يدرواري يوندومثا ت تشادروي الله سبحانه وتعالى والفتح بالاقدار فتح ثاني دشتريمتي تراش apo fatëhi tjetët që banë Allah me të cilësit e ti, është fitorin të cilën e apë basimtarve me kaderin e ti, o rabbu fëtahun bidhejni kilejhima, dhe Allah me këtët dy kuptimet kësaj cilësit është fëtah, adlen vë ihsanen minar rahmani, dhe të të është dresi nga Allah dhe bëmërsi prej mëshirusët. Po është të prej cilësive të Allah subhanu wa ta'la është alfarhë, sa Allah subhanu wa ta'la gëzohët. Në hadithën, Abu Huraira Oth ka ardha penga be-risallam that lillahi afrahu bitawbati 'abdihi min ahadikum Allahu moshem gëzohet për pendimin e një robet vet kur pendohet te Allahut se sa njoni prejua, prej ju apo dikush prej njerëzve sa ka tha ala beere wa kad adallahu fi ardhin fala Allahu gëzohet do të thotë se kjo arti është se gëzohet sipas me hadith na thot Allahu gëzohet më shumë se sa jo Së danioni për Juve, i cili e ka pas Devën me vete, edhe ka dalën shkretir, edhe ushimi në ka pas me vete, s'ka disa so transmetime. E pastaj ka ra me pushull me flet, edhe i ka ik Devja, kur ështëse ka gjet Devën, e pastaj është lodh, s'ka me hunger, s'ka me pik, ushimi në ka pas në Devë, e pastaj është kthie pas këtij fjalodhjes, është kthie dhe ka rënë në vendin e vet prapë po bi me flet, po pushoj. Ka ra me fletën e kur i ka dal xhumi, e ka gjet Devën tek krijta e vet pas kritë kësë i lodhë dhe i ka orët shpirëti medal, mas i e ka zonë gjumë i kuri ka qelsinit, e ka gjithë devën të krytë e vetë. E thëtë, qëfarë gëzimi ka ki, Allah subhanu atëllat thëtë gëzohet edhe më tepër, kur robi i ti pëndohet për më katët se da ti banë. Në më thëmë për e djezve të seleve që ja kanë për celsu Allah me këtë celsi, është Darimiju, Ibn Kutejbe, Ebu Ja'la, El Farra dhe tjërë. Pashtu pë wal-fatr nama thang kriyem, shpika the tariya, Allah subhanahu wa tal-fatr, Kullin lëdhi i fatarakum awala marra, thuj se ju rinjall ju a e cili ju ka kryuat për të parën herë, fatarakum awala marra, është të këllastarin të rime në ju, i parin të cili ju ka kryu. Pashtu, fjala Allah subhana, alhamdulillahi, fatirës të mawati wal ardhë, falemdërimi të kanë Allahot kryu si qjevë dhe të tokës, shpikë si i tyre që ka kryu qjevë dhe të tokët për herë të parë, illa lëdhi i fatarani fe innehu se hedin, apo fjala e Ibrahimet, a e është Allah e cili më ka kryu apo hadisen pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam hadith në muslimet pejgamberi that Allahumma Rabb Jabrail ozot zoti i Jabrailit ve Mikaile ve Mikaile ve Israfilit isra, isra fatir as-semavat wal ardi yuwasi dhe shpiksi dh po i qeve dhe i tokos po shoq dithen e Alijes bir i Abu Talibet that wajjahtu wajhiye lillazi fatara as-semavat wal arda hanifa e kam kthy ftyrën time nga krijusi i qeve dhe i tokos na that Principsiveta Allahu subhanahu wa taala al-fatr, i thotë të, të shpikje dhe krijem dhe çarrim. Edhe i ka ndarë qiejin dhe tokën pasi që kanë qenë ata të bashkuara. Dhe kjo as për principisiveta e Allahut, al-shaqq fatr, që do të thotë ndarja, do të thotë shpika e fillimi, do të thotë Allahu është fillues në krijimin e diçkaje dhe qiejin e tokën e ka kriju ai. Po përveç asoj që i ka kryua eshti pari që i ka njësë këta jëdi kush tjetër. Dota të s'ka shenjë mëlla jo, i këtira shpike e diçkajt, dota prejtësive të Allahot është edhe kja el-fëtar. Mëka që përfandojnë personë të mështë qasi më të epar, wa subhanak Allahumma bihamdik e shadu an la ila ila anta estakfiru ka vajtu bilejk.